Nem találok semmi bizonyítékot arra, hogy Vúz az új áldozattal randizott. Egyáltalán. Semmi. Megnézted a bankokat, iskolákat, templomokat? Adj nekem egy kis bizalmat. csattam fel. Nincs semmi, ami összekapcsolná az új áldozatodat Vúzszal. Legalábbis nem elektronikusan. Témát váltok. Az a rendező, aki Vúzszot belevitte ebbe a körbe. Utána nézek az ő kapcsolódási pontjainak.